Там почав він невсипущі гоїти його всякими ліками, вишукав якусь знаючу жидівку, що напувало його місяць усякими ліками. Нарешті Тарасові попустило. Він почувся на відлигу. Ліки, а чи своя залізна міць, переважили тяжку хворобу. Тільки через півтора місяці він став на стану. Рани загоїлись і тільки шрами, пруги від шаблюки навзнаки давали, як дуже був покарбован старий козарлюга, а проте став він хмурний та журний. Знати було, що щось сіло тяжкою вагою на його. Три великі бріжжі наступила як орна хмара на його чоло, та вже більш ніколи й не розходились. Поглянув він тепер округи себе. Усе нове повелось на січі. Усі старі товариші полягли. ані одного з тих, що одностайно стали за братерство, за віру, за волю, права та й привілля України, і тих, що вирядили з кошевим на вздогін за татарвою, і тих давно уже не стало». Усі полягли чесними козацькими головами, усі погинули, хто наліг гуйливою головою у самісінькій січні, хто з безвіддя та з безхарча осеред кримських солонців, хто загинув у брану, не стерпівши наруги, надто вже й самого старого Кошового вже давно не було на світі а й ані однісінького з давніх товаришів, навіть сила козацька, що колись буяла, заросла вже буйним рястом. Чув він тільки, що був бенкет, дуже бучний бенкет, увесь посуд поперебивано на дріб'язок. Ані де, ані ця тивина не зосталося, порозтягли гості та наймиття усі дорогі кубки й посуд – і смутний стоїть господар, розважаючи що краще, якби й овсі не було того банкету. Шкода того турбування, що зважувались розбити тугу Тарасові, дарма старенькі кобзарі сивочобі проходили по двоє й потроє, вславляючи вчинки його насупувато, та недбало дивився він на теє, на скам'янілму його видові. Виступала непереважна туга й стиха, поникши бу й головою, казав він: Сину мій Остапе, сину мій Остапе, запорожці прилагоджувались до морського походу. Двісті чайок було спущено на Дніпро, і Мала Азія бачила їх з соголеними головами та довгими чупринами. Бачила що плюндрували та жакували багато її побережжя, бачила чалми своїх магометанських жительців розкиданими, як незліченна сила її квіту на сполщених крівів степах. Бачила, що плавали вони понад берегами, бачила вона та й не трохи повмазуваних діхтям запорожських штанів, дебелих рух з чорними карбачами – Поїли й виплундрювали увесь її виноград. По мечетях ціли купи гною покинули. Дорогі персидські хусти замість очкурів вважали, та й підпризували їми покаляні свити. Довго ще знаходили тими місцями коротенькі люльки запорозькі. Весело плили вони за поворотьма. Плив за їми на вздогін десятигарматний турецький корабель – та наздогнавши, раптово грюкнув на їх з усіх гармат та й розлудую, як птицю, вутлі їх чайки. Третина їх потонула у морській ковбані, але решта, знову зібравшись докупи, прибилась до гирла Дніпрового з двадцятьма барилами набитими цехинами. Але про все оце Тарасові байдуже. Блукав він собі по темних лугах та по степах, не то на полювання, але ж набой застався у рушниці. А поклавши долі рушницю, битий лихом сідав він у березі моря. Довго сидів він край моря, поникши сивою буй головою та мовляючи «Остапе!».